грізь прозору фіранку. Постелі пурхали, рожево-білі плями, наче тендітні метелики, які то паруються, то розлітаються. В кабінеті вітальні тихо гумоніло радіо. Обличчя Марійки, ледь-ледь видиме, проступало на екрані. Вона слухала радіо. А я думав про неї. Про наше життя. Непомітно мої думки зосередилися на одній сторінці нашого життя – сексуальній. Воно розпочалося в кімнатці комунальної квартири, яку я знімав. У Велетенській, ще до квартирі було сім кімнат. І в самій крайній, маленькій – мешкав я. Єдине вікно її виходило на глуху стіну. Марійка довго не зважувалася піти до мене, хоч саме на той час ми подали документи до ЗАХСу. Ми прийшли так, що нас ніхто не побачив, і Марійка зітхнула, не мов, обминула смертельну загрозу. Ось там, у кімнаті, ми цілувалися. Вона стояла, обійнявши мене за шию. Її тонке, з гостреньким підборіддям обличчя було закинуте вгору. Бліде, тремке. Я цілував її, притискав до себе. Ми злилися тілами, і це тривало довго. Одна пристрасть, одна жага. Одна хіть шугала по наших жилах, ми почували одне одного, неначе все звершувалося. Вже пізніше я зрозумів, що для неї то була тільки пристрасть душі, а не тіла. А потім, а потім для неї був біль і була кров, дуже великий біль. І по тому, як одружилися, вона довго не прагла тілесної близькості, принаймні першою. Не те щоб була холодна. Але потягу до цього не почувала. Я ж в боянні всіх чоловічих сил прагнув її безнастанно. І як же може втриматися чоловік, лежачи в ліжку з такою чудовою, довершеною жінкою? За вечір, ніч і ранок я брав її кілька разів. Три, чотири, п'ять. Лищав, упрохував, майже приневолював. Був самцем, звірем і тільки. Щоправда, пізніше вона вже не намагалася уникати цього. Та й я став досвідченіший. Мої любощі, ласки були ніжні, пастливі, збуджуючі. З дня на день, з місяця на місяць, сексуальне начало заявляло в ній дужче і дужче. Боже, як я спалахнув, як пройняло мене до дна, коли вона одного разу сама прийшла до мене. Тоді вже ми спали нарізно. І, полоскотавши губами моє вухо, тихо прошепотіла «Я хочу тебе». Я тримав її руки в своїх руках, пальці наших рук переплелися аж до тієї прірви, в яку падають разом. І поцілунок на останку. Чи то прощальний, чи то вдячності. А ще мені в пам'ятку. Знову ж таки, тоді ми спали нарізно, бо я не висипався. Я стелив постіль у кабінеті вітальні на широкій тахті і йшов на кухню до Марійки. Обнімав її за плечі, цілував шию і вів до постелі Але часом вона ухилялася, заперечно хитала головою Тоді я казав, я прошу, дуже прошу, я чекаю, приходь І йшов на тахту Роздягався, лягав, але світла не гасив Чув, як порається на кухні Марійка Відтак вона йшла до ванни Потім чулися кроки в коридорчику, обережні, мов би, злякані В щілину дверей просувалася її рука вона вимикала світло в кімнаті і вимикала в коридорчику. Лишала щілинку, через яку пробивалося тьмяне проміння. Вона підходила до ліжка. Я чув запах духів, мене кидало в жар. Я почуваю на губах тонкий запах лаванди. Це її запах. Його не сплутою ні з яким іншим. А її вже немає. Хіба немає? Ні, це мені не привиділося, вона була, все моє тіло свідчить про це. І що тоді взагалі людина? Я підвівся, сів. Марійко, ти тільки що була зі мною? Обличчя на екрані проступило чіткіше, на щоках Марійки палали рум'янці. Тобі видніше, тільки кожен сам по собі відає, що було з ним і як було. Згадай з Біблії п'яту главу Матвія. Екран пригас, і я довго не одважувався запитувати далі. Обличчя Марійки розтало в срібному тумані. Мені стало незатишно, аж моторошно. Марійко, ти тут? Не зовсім. Що ти робиш? І подумав, що задав безглузде запитання. А що я можу робити?